Eta izu, hau zumarraga da, ezta? da? Bai, bai, zumarraga bueno, Eta antio, e, antiguo edo horrelako lekuren bat bada hemen inguruan, ez? Bai, bai, antio, da esango izu, mira, aldapau jetxibiar uzu eta konbentua ikusiko duzu Konbentu bat? Bai, eskubitara hartu eta hortik gora, ba, segituan aile zara Baina ez dago zaurruti orduan? Ez, kilometro bat edo izango da Orduan, kotxez joan behar da, ez? Bueno, nahi izan ez gero, kotxez edo oinez. Oinez ere ez dizu kalterik egingo. Ja Eta bidea, zer, ona da kotxez juteko? Bai, bai, bai, bai, bai. Bidea berritu egin dute, eta lasai joan zaitezke. Bueno, bueno bai, eskerik asko, eh? Ez